Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Macht's gut und danke für den Fisch. Für das letzte Türchen haben wir uns ein besonderes Highlight aufgespart. Heute wollen wir euch ein literarisches Werk von Weltrang vorstellen, das leider zunehmend in Vergessenheit gerät. Insbesondere auch dem umgebremsten Zustrom neuer Mitglieder sei es geschuldet innerhalb der Piratenpartei. Das ist besonders schade, enthält es doch die Grundlage entscheidender Bereiche des ursprünglichen piratigen Selbstverständnisses. Die Rede ist natürlich von dem Klassiker Per Anhalter durch die Galaxie. Geschrieben von Douglas Adams, einem leider viel zu früh verstorbenen Meister des englischen Sprachwitzes und herrlich selbstironischen Beobachter seiner Landsleute, hat fast jeder Nerd, der etwas auf sich hält, seinem Bücher bis zum Teil 5 der 4-Banning-Triologie Dutzende von Malen verschlungen. Vordergründig eine klamaukige Science-Fiction-Story erkennt der Leser sich und seine Umwelt in zahllosen Facetten und Charakteren wieder. In jedem Nerd steckt irgendwo ein Stück antiheld eine Art des Protagonisten Arthur Dent, der es verdammt ist, im Pyjama und Bademantel durch bizarre Weltraumabenteuer zu stolpern. Ob Marvin, der depressiv-paranoide Roboter, oder der dichtende Prostetnik-Wogon-Yelts, Oder der Egoman und Präsident der Regierung des Galaktischen Imperiums, Safford Bibelbrocks. Jeder kennt solche Typen aus seiner engsten Umgebung. Täglich fallen sie ihm auf dem Wecker. Es kann auch kein Zufall sein, dass Adams sich als Bösewichter nicht aggressive Krieger nach Art der Klingonen aus Star Trek ausgedacht hat, sondern die Bogonen, rechthaberische, miesgelaunte Bürokraten, die tödliche Gedichte schreiben. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur einige Schmankerl aus der vierbändigen Triologie. 42 Eine besondere Zahl, nämlich die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und einfach allem. Aus dem häufig die exakte Anzahl unserer Listenkandidaten und dann gibt es dann noch die Gruppe 42 oder gab es, man weiß es nicht so genau. Palfeld Das Problem anderer Leute fällt, nicht zur wechseln mit dem piratischen Delegativ, jemand müsste mal, ist nicht nur eine natürliche Schutzfunktion zur Berührung des eigenen Gewissens, sondern er erklärt gleichzeitig den Hang einiger Piraten, vermeintliches Fehlverhalten anderer so zu kritisieren, und zwar öffentlich, daß auf jeden Fall ein Geld in der Größenordnung 7,8 auf der nach oben offenen spoonskala dabei herausspringt springt. Spitzenkandidat sollte zur Landtagswahl 2012 in NRW unter allen Umständen nicht gekrönt werden. Im ersten Wahlgang der Aufstellungsversammlung kam es leider anders. Trotzig bildeten wir darauf ein spitzenquartett bestehend aus fünf Leuten. wogonismus Eine ganz besondere Verhaltensweise, mit deren Hilfe allgemein zugängliche Informationen auf äußerst subtile Weise verborgen werden sollen. Zum Beispiel auf der Centauri, im Piraten-Wiki oder im piraten -Pad. Vogonismus steht auch für die Ausübung eines Verwaltungsaktes um seiner selbst willen. Der Akt kann, muss aber nicht lustvoll sein. Safot-Bibelbrox, Präsident, doch nicht DER Safot-Bibelbrox, doch nicht als DER Präsident. Die Gesamtheit der bekannten Schöpfung muss vollständig übergeschnappt sein. Dies ist der endgültige Beweis. Wem kommt das bekannt vor? Wer kann denn regieren, wenn jeder der es will, um alles in der Welt rein werden muss. Aus das Restaurant am Ende des Universums. Ist er in sinnvollen Buchstabenreihen gewandelte Sturfsäufer von Landes-, Bundesvorständen oder einzelnen Mitgliedern der vier Piratenfraktionen? Hat was mit dem manchmal arg ungesunden Misstrauen von Piraten gegenüber sämtlichen Ämtern, Posten und Mandaten zu tun? Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen. Und er hasst mich. Könnte so oder ähnlich als Dialog zwischen Mitgliedern der AG Technik auf jedem Bundesparteitag fallen, wenn wieder einmal das Wähler am ersten Tag nicht funktioniert. Wenn es hier in der Gegend irgendetwas Wichtigeres als mein Ego gibt, verlange ich, dass man es auf der Stelle farft und erschießt. Safort Bibelbrox. Geht dem einen oder anderen häufiger durch den Kopf, wenn er, sie, es auf Landes- oder Bundesparteitagen mit zahlreichen, äußerst sinnbefreiten Geohanträgen oder Redebeiträgen gepeinigt wird. Wenn die Menschen ihre Lippen nicht ständig in Bewegung halten, fangen ihre Gehirne an zu arbeiten. Douglas Adams spricht für sich selbst und braucht im Kontext des vorherigen Zitats nicht weiter erläutert werden. Ich könnte dir deine Überlebenschancen ausrechten, aber du wärst nicht begeistert. Marvin fällt uns spontan zu den aktuellen Umfragewerten der Piraten ein. Wir entschuldigen uns für die Strapazen. Eigentlich Gottes letzte Botschaft an seine Schöpfung sollte aber trotzdem das Schlusswort eines jeden Bundesparteitags werden. sie auch die oben gezeigte Standardschmerzkurve gezeichnet von Zeitweise. So, wir vom Adventskalender verabschieden uns nun, hoffen, dass euch die vergangenen 24 Tage genauso viel Spaß bereitet haben wie uns und wünschen euch allen frohen Weihnachten und einen guten Rutsch. Macht's gut und danke für den Fisch.